що вчора перед весіллям ти між напився і на навсенький куток і тебе, доцю, і цього дармоїда безстидного. Добре, мамо, — сказала Улянка, і, відвернувшись од Якова, до матері кинулась. — Добре, мамо, буде по-вашому. Буде, як ви те хочете. — Тільки і мені хай це її, — на Петра і Тараса показала. — Це її преступники дадуть слово — «Що ніколи, не ні теперка, не завтра, не післязавтра яшка не зачеплять?» «Ха-ха!» Петро спробував був засміятися, але Федотиха обірвала той сміх. «Дай їм слово, сину!» «Хай цієї ночі все й обірветься! На то ми порішимо, бо з кров'ю весілля не гоже мішати, не на добро то буде!» «Не відразу?» По якійсь хвилині чи більше, Петро сказав, що він згоден на таку умову. тепер вони його не зачеплять, але хай знає. Ще один раз хоч побачить десь у двох, заб'є без попередження. Не поб'є, а заб'є. А як не він, то знайдуться хто. Ганьбороду вони обробають, нехай буде певен. Треба було раніше вмішатися, але ж він думав, що до них розум вернеться. Коли ні, то мусить чинити, як валить совість і честь. Совість і честь. Чуєш вилупком? Ваша взяла, сказав Яків і пішов геть через гайок, який взявся хльостати його гілячим по обличчі, по плечах. Не одхиляв. Йшов, аж поки гайок не скінчився. Тут щось вдарило в плечі. Озирнувся, а за ним стояв Тарас, теж з дрючком. Місяць освітлював перекошене лице. — Я тобі, падлюко, слова не давав, — сказав з такою лютю, що у Якова з Новика мороз по шкірі побіг. — Дурень! — сплюнув Яків і пішов на улянченого родича. Той встиг вдарити ще раз, але Яків зумів вирвати дрючка і загилити в щелепу. Вся його злість вилилась в той удар. Злість цієї ночі, цих попередніх місяців, Били салюту, довго, до крові. Їх розборонили той же Петро і Уляна. «Дурень!» – сказав Петро до брата. «Як завтра, це то сьогодні на весілля покажешся!» Цієї миті, пам'ятаю Яків, місяць зайшов за хмару. Мог би засоромився дивитися на двох побитих парубків. То вже потім, через якийсь десяток літ, Знає Яків про Тарасову любов. Не як брата до своєї двоюрідної сестри. У війну то буде. У війну. Тою рушницю, не мисливську, а міцну воєнну, привіз Платон, батько Якова, із війни з більшовиками у 20-му році. Якраз пожне вахто було, Яків добре пам'ятає, бо ще стояв полукіпок на їхньому бідацькому полі. Він прийшов, малище, дванадцятий рік ішов, подивитися, чи горобці колоски не обкльовують. А під полукіпком дядько геть зарослий, з ружом сидить, самокрутку робить, махорку якийсь листок злопуха чи що пхає. Він було назад став отступати от того бородатого солдата. А солдат голову підвів, очима стомленими зирнув. Не узнав сину? «Тату, живі! А мама? Поховала чи що?» «Ні, але тривожилися!» Вже як припав до батька, вдихнув запах давно немитого тіла, батько й сказав. «Одвоювався я, синку!» «Наші з Петлюрою разом за поляками до Варшави пішли, казали – назад вернуться!» «Тільки не віру я в те!» «Страшна сила в анцихриста!» «Ну, ляхи ми вернуться, а наші – ні!» «Не та вдача в нашого сьомки отамана!» «Та й балакають наші землі по самий Луцьк продав юзику їхньому!» «А такий продав, сам Джові бачив!» «То за що маю воювати?» «От і остався!» Потім не раз батько розповідав, як був свідком зустрічі у Луцьку головного отамана Симона Петлюри з польським зверхником Юзефом Пілсуцьким. Бо ж служив тоді в охоронній роті генерала Осецького, а той був теж великим командиром. Бачив, як до домика неподалік від Луцького замку обоє приїхали на одній машині. Вони, сирожупанники, стояли вздовж вулиці з ружами коло ноги, а як машина спинилася, до плеча взяли. От так показував батько. І бачили, як вийшли два нето атамани, це як їх звати, наш і польський. Вельми то здивували, бо ж воювали вже з поляками. До Луцька мало не приперлися, за верстов 20-30 від міста стояли вже. А тут раптом така зустріч. І обоє з одної машини виходять. Йдуть до будинку, обличчя у головного поляка ясне, висяює, ніби начищена солдатська бляха. В нашого Симона чи то Семена, як сіро їх казали, стомлене, землисте, вдивляється лиця своїх вояків, мов би хоче щось потаємне в очах угледіти. Проти платонового сусіда Степана Гаркавого під Києвом по тому загинув, спинився, питає, ля будеш, вояче?» «З Полтавщини, пане головний отаман». Той груди випнув, аж заїкнувся з несподіванки. «Земляки, виходить?» Петлю розкупов сміхнувся. «Дійдемо й до Полтави, земляче. А ти звідки?» То вже до Платона. Стомлені очі, а пронизливі, досі пам'ятає. «Я аж гикнув, коли він до мене озвався», – казав батько. «Ну, раз питає, то треба отказати». «Тутошніми, мовлю, поліські». «Вся Україна значить», – пригадував отаманові слова Яковів батько. цю зустріч і розмову пригадував Платон Мех, по вуличному «Цвіркун». А вже ж чогось цвіркунами їх прозивали. Мати казала, співучий рід був, хоч і бідний.